Három hét telt el a temetés óta. András rendes volt, mindenben segített Tonkának, sőt a legtöbb papírmunkát levette a lány válláról. Szerencsére megvoltak a kapcsolatai, hogy gyorsan, fájdalommentesen intézzék az ügyet. Az újságban csak néhány szóban jelezték, hogy Hámori Zoltánné született Tomor Ilona elhunyt, továbbá a temetés pontos helyszíne és időpontja. A mindenki Ilonka nénie harminc évig volt dadus ugyanabban az apró belvárosi óvodában. Tonka meglepődött, hogy mennyien emlékeznek édesanyjára. Százan is lehettek a temetésen, őszinte senkit nem ismert közülük. A szertartás után a legtöbben odamentek, részvétüket kinyilvánítani, és pár kedves emléket fűztek mondandójukhoz. András néhány vígasztaló nap után újra eltűnt. Londonba hívták, mert szerinte világszerte elterjedt a jó ízlése, pedig csak arról volt szó, hogy az egyik politikus lánya oda ment egyetemre, és a belvárosi kecót be kellett ízlésesen rendezni. Nem mindegy, milyen környezetben tanul az a lány, ugye? Magára maradt. A néhány nap szabadságát, amit a temetés miatt kapott a munkahelyén, arra használta fel, hogy alaposan kitakarítson a lakásban, és elkezdjen tervezgetni. Először is fotókat készített a lakásról, és az egyik internetes oldalra feltette azokat. Alaposan utána nézett, hogy milyen áron mennek most a hasonló ingatlanok, és ahhoz képest alakította ki az árat. Úgy számított, hogy a két szobára leválasztott polgári lakásért akár 10 milliót is kaphat. A jó állapotban lévő bútorokat is lefényképezte, majd egyenként eladta azokat az egyik adokveszek oldalon. Édesanyja ruháit a Vörös Keresztnek adományozta, az egész falat betöltő könyvespolcról egyenként szedte le a könyveket, kiválasztotta a számára legkedvesebbeket, és bedobozolta őket. A többihez könyvkereskedőt hívott, és árajánlatot kért. Egész szép összeget kapott a több száz darabos kollekcióért. Minden az eladásokból befolyt pénzt a bankba tette egy külön számlára. Közben letelt a szabadsága, és hajnalonként újra dolgozni járt. Március közepe felé járt az idő. A reggeli órákban sokkal kellemesebb volt az utcákat róni, mint néhány hónappal az előtt. A locsolókocsi mindig előtte járt, és a levegő megtelt friss, szinte eső után illatokkal. Tonka kicsit könnyebbnek érezte magát ezeken a reggeleken. Fejében kikristályosodott egy terv, és teljes agykapacitását ez foglalta le. Napról napra közelebb volt a megvalósításhoz. A gödör kocsma virágkorát élte ezekben a hetekben, hónapokban, hiszen kilenckor már ott toporogtak a törzsvendégek az ajtaj előtt, várva a bebocsátást az ideiglenes mennyországba a babakocsis nő is állandó vendég maradt. Az apróság pedig, akárha oviba menne, a kapuai alatt várta édesanyja feltöltődését. Tonka nap mint nap ellátta étellel, itallal őt. Nem csak péksüteményt hozott a kicsinek, hanem otthon főzött főzeléket, rántott húst, zöldségeket, gyümölcsöket vitt. Persze az anya ebből semmit sem észlelt. Nem is csodálkozott, hogy a pici lány, ahhoz képest, hogy eléggé ingerszegény életet élt, és ki tudja, milyen szemetet evett esténként, ha egyáltalán evett valamit, mégis fejlődik. Tonka csak a büdös ruhával és a tetves hajával nem tudott mit kezdeni. Mégsem fürdethette meg az utcán, elvinni pedig nem merte onnan. Végig járta a gyermekruházati boltokat, és a kislány méretében ruhákat, cipőket, Játékokat és egyéb használati tárgyakat vásárolt. A fizetése nagy részét használta fel erre. Otthon mindent szépen kimosott, kivasalt, többször is, hogy ne tűnjenek újnak a ruhák. A címkéket, árcédulákat egy zacskóba gyűjtötte, és egy-két kerülettel odébb lévő konténerbe dobálta. Közben jöttek az érdeklődők, lakásnézők. Több ajánlatot is kapott, de a legideálisabb egy üzletemberé volt, aki fogorvosi rendelőt akarta jó lakásból kialakítani. A férfi jószabásű öltönyben jelent meg, és fenntartásokkal lépett be, mikor a lány ajtót nyitott. Az arcára volt írva, hogy előre tudja, ez sem lesz az igényeinek megfelelő hely. Dr. Herman fogadta el a lány felé nyújtott kezét, és határozottan megrázta. Tonka érezte a készfogásából, komoly vevőre lelt, a férfi fensőségesebb stílusa és kissé lefitymáló magatartása sem tudta leplezni, hogy egy megbízható, egyenes ember. – Hámori Antónia! – mosolygott a férfira. – Körbevezetem! – ajánlotta, s az már el is indult, hogy felfedezze a lakást. Miután végignézte a tiszta, jól karbantartott tartott helyiségeket, arc kifejezése teljesen átalakult. Nézze, Antónia, szólíthatom így? Hogy ne, ha önnek így könnyebb? Szóval az én szándékaim komolyak. Megvenném a lakást, amennyiben láthatom a telekönyvi kivonatot, és megbizonyosodtam arról, nincs jelzálog az ingatlanon. Természetesen megtekintheti. Van nálam egy másolat, de a hivatalban is kikérheti. – Igen, az jó, az jó! – nézett újra körül, majd elfogadta a kávét, és a konyhában ülve végignézte a lakás papírjait. Nos, úgy tűnik minden rendben a papírokkal. – Megkérdezhetem, miért adja el a lakást? Tonka zavarba jött. Ezt még senki nem kérdezte meg tőle. Mindenki természetesnek vette, hogy eladó és kész. – Tudja? – Édesanyámmal laktam itt, aki nemrég meghalt. Nekem túl nagy ez a lakás, mivel egyedül vagyok. Kisebbet vennék helyette, mosolygott a férfira. Adhatok még kávét? Nem, köszönöm. Már ez is túl sok volt így késő délután, szabadkozott a doktor. Nem fogok tudni aludni. Nézze, hölgyem, mondta sietve. Vágjunk azonnal a közepébe. Biztos sok az érdeklődő, de nekem sürgős, és minden szempontból ideálisnak tűnik ez a lakás. Mind az elhelyezkedése, mind az állapota kifogástalan. Nem akarok kertelni, és az alkudozás sem az én stílusom. Tonka mosolygott, de a szíve hevesen kezdett verni. Tudta, jól fog kijönni ebből az üzletből. Okosan nem tette árat a hirdetésbe, ezért jöttek olyanok is, akik arra számítottak, hogy nagyon olcsó, de amikor látták, milyen állapotban van, már utólag az árát kérdezve is bólogattak, hogy persze-persze megéri, csak nekünk most nincs ennyi pénzünk. Tehát mi az ára a lakásnak? fejezte be a bőlére eresztett mondandóját dr. Herman. Nézze, én úgy gondoltam, hogy... 15 milliót ajánlok a lakásért, Antónia, és akár a jövő hét elején megköthetjük az üzletet, ha magának is megfelel. Tonka szava elakadt. Tíz milliót akart mondani, és még azt is félve, nehogy emiatt elveszítse az üzletet. Arra számított, a férfi mond majd nyolcat, és a végén talán kilencben megegyeznek. Még az is óriási összegnek tűnt. De most, hogy a férfi kimondta az összeget, csak bólogatni kezdett. Rendben, rendben, uram, áll az alkú. Nekem megfelel a jövő hét eleje, csak mondja meg, mikor találkozhatunk az ügyvédnél, és meddig kell kiköltöznöm. A férfi szája széles mosolyra húzódott. Nagy kű esett le a szívemről, hölgyem, mert arra számítottam, hogy hónapokig rendelőnek valót kell keresnem, és erre itt az első lakásnál már évbe is értem. Egyezünk meg abban, hogy beszéljen az ügyvéddel, mikor fogad minket. Ha meg tudja oldani, hogy a szerződéskötéstől számított két héten belül ki tud költözni, akkor valóban életem végéig hálás leszek önnek. Semmi akadálya, nyújtottonk a kezet dr. Hermannak, és ezzel az üzlet megköttetett. Másnap a munkahelyén Ágihoz fordult. Beszélnünk kell. ha, nagyon komoly az arcod, nevetett a nő. Remélem valami jó dologról. Terhes vagy? Jaj, Ági, menj már forgatta Tonka a szemét. Sokkal komolyabb dologról van szó. Nem akarok itt beszélni. Fel tudnál jönni egy kávéra munka után, mielőtt mész a gyerekekért?- Négyre, szóval van egy órám. Rendben, kislány, veled megyek, iszunk egy kávét mosolygott. De ugye nem kell valami takarításban részt vennem, vagy bútorokat tologatnom mindketten nevettek. Ági csodálkozva nézett körül a szinte teljesen üres lakásban. Tavaly volt, amit utoljára, de esküszöm több bútor volt akkor. Költözöl? Vagy nincs pénzed, és mindent eladtál? Tonka ünnepélyesen mosolygott, két poharat tett a kis asztalra, majd pesgőt töltött. Eladtam a lakást, meg mindent. Nézett körül. Hű, de ünnepélyes vagy! Andráshoz mész? Nem. Tulajdonképpen tőled függ, hová megyek, ezért kérem a segítséged. Nálam lakhatsz, van hely a kis szobában, majd az egyik gyereket átrakom a nem nem, félreértesz. Én külföldre szeretnék menni. A bátyád azt mondtad, Ausztriában él, tudna szerinted segíteni a lakás keresésben? Ági meglepetten nézett a lányra. Mindenre számítottam, de erre nem. Nem gondoltam, hogy ilyen komolyan veszed, amit néhány hónapja mondtam. Tényleg komolyan gondolod? Igen, de van még valami. Ennél jobban nem lephetsz meg, Tonka. De szerintem igen. Válaszolt falfehér arcal lány. Ezen múlik most minden. Ha Ági nem áll mellette, mikor megosztja vele a tervét, akkor minden eddigi törekvése hiába való volt. De a nőt már lassan öt éve ismerte. Nem csak a kollégája, hanem a legjobb barátnője is volt. Megosztották minden titkukat egymással, őszintén beszéltek az érzéseikről. Ha most Ági azt mondja, te hülye liba, mit képzelsz, csak nem gondolod, hogy én ebbe segítkezem, akkor már egyedül sem tudja megcsinálni. Megfogta a nő kezét és némán kísérte át a másik szobába, ahol néhány nagyobb doboz volt egymásra pakolva. Oda ment az egyikhez, és kinyitotta a tetejét. Ági rácsodálkozott a sok gyerek ruhára, majd barátnőjére nézett. Szemében könny csillogott. Nem szólt egy szót sem, csak megölelte a lányt, akárha anyja lenne. Mindkettőjükből feltört a sírás, Tonkából a megkönnyebbüléstől, Ágiból a meghatottságtól. Majd egyszerre kezdtek el nevetni, és miközben törölgették a könyvtől nedves arcukat, Ági a ruhákat végig simítva megkérdezte. – Tényleg ezt akarod? Én is ezt tenném a helyedben. Bár tehetném. Tonka szótlanul bólogatott. – Ugye segítesz, Ági? – Bármiben számíthatsz rám, és ezek nem csak üres szavak. Csak gyere és ígyuk már meg azt a hülye pesgőt, mert felmelegszik. Kart, karba öltve mentek vissza a konyhába, és felhajtották a gyöngyöző italt. Ági elmesélte az egész eddig felépített tervét, de innentől kezdve valami segítség kellene, mert szükség lenne papírokra és valami lakás ott. Pénzen van most, szóval a bátyám egy kisvárosban lakik, fent a svájci határ közelében. A letelepedést kérelmezni kell, nem jelent problémát, ha van magyar útleveled, és hát a gyereknek is kell. A legjobb, ha nem a saját nevet használod. Akkor mit csináljak? Nekem van útlevelem, de az az én nevemre szól. Az összes pénzt kiveszem a bankból, de hol találok valakit, aki ilyen dolgot megcsinál? Nézett aggodalmasan a nőre. Nekem van egy ötletem. Bólintott jelentőség teljesen ágé. Másnap együtt végeztek a pékségben. Egész nap esett az eső, a kislányt megpróbálta beljebb túlni a kapuajba, de a lábára így is rácsorgott a langyos esővíz. Remélem, hogy nem fázik meg, aggodalmaskodott. Először Ági nagybátyjához mentek, aki ismert egy férfit, aki ismert egy másikat, aki hamis érettségi bizonyítványokat, jogosítványokat gyártott. Oda nem mehettek el, meg kellett várni, míg a férfi néhány nap múlva felhívja őt, hogy egy megbeszélt helyen aztán találkozzanak. Az egyik belvárosi McDonald's-ben vártak Ágival a férfira. A pasas jól öltözött, Egyáltalán nem bűnözőnek tűnő figura volt, inkább nézték volna biztosítási ügynöknek. Szóval, hölgyeim, ült le az asztalhoz, miután megbizonyosodott, őrávárnak. A nevem nem számít, ha akarják, hívjanak Donald Kacsának, vagy James Bondnak. Magukra bízom, nevetett a saját humorán. Jól látszott, már nem először süti el ezt a poént, rutinja volt benne. Ők kényszeredetten mosolyogtak, és sütött róluk, hogy úgy érzik, mindenki őket nézi most, mert éppen valami törvénybe ütköző dolgot akarnak csinálni. Úti még nem csináltam, hajolt közelebb, hangját csuttogóra fogva. Enyhe szak csapta meg tonka órát, így kissé hátrébb húzódott. Két érvényes útlevére van szükségem hozzá, és jó minőségű fotókra. Rendben? A nők egymásra néztek. – Nekem van egy érvényes izém, nyelte le a gombócott tonka, ami a torkában dobogott, mióta a pasas leült velük szemben. Ági szólalt meg. – A kisebbikem annyi, mint ő, nézett jelentőség teljesen tonkára. – Majd bejelentem, hogy elveszett, később. Az jó lesz nektek. Ő csak bólintott. Arca lángolt, mint akinek magas láza van. Füle zúgott, alig hallott valamit. Az jó, a magáén akkor csak a nevet kell, meg a születési dátumot, leárat idejét átjavítani. A másik, nem is tudom, hogy tudnánk fényképet róla. Megoldjuk, vágott közbági. Két nap múlva ugyanitt mikiegér. Hadarta a férfinak és magával húzta tonkát. Donald kacsa, mondta a férfi méltatlankodva. Az ár nem is érdekli magukat? Visszaültek. Tonka olyan szorosan markolta a papír poharat, hogy a kóla magasra spiccelt a szívószálon keresztül, pont a lány szemébe. <gül> Elsült! nevetett a férfi. Szóval egy százas lesz. Egy százas mi? értetlenkedett a lány. Darabja a százrúgó! Ugrált idegesen a szeme. Rendben. Két nap múlva itt, Tonka újra felpattant a helyéről, s most ő húzta fel Ágit, aki keményen a pasas szemébe nézett. Ide figyelj, Miki egér, nem vagyunk kispályások, és neked csak egy kicsit ki kell kozmetikáznod a papírokat. Örülj, ha százat kapsz a kettőért. Különben keresünk mást, szorította össze a száját. Tonka lassan visszaült a helyére. A férfi egyikükről a másikukra nézett, majd nagyot csóhajtva megszólalt. Legyen 140 a kettő. 120. Melegedett be Tonka is. Kezdte élvezni a játékot. 130. De ez az utolsó ajánlatom. Állt fel, összehúzta magának a könnyű kabátot. Áll az alkú, Mr. Bond. Holnap után ugyanitt. Mosolygott Ági. Egy frászt. A csepeláruháznál háromkor, mondta a férfi. Az nagyon messze van, mondta Tonka. Lehet, de én nem megyek kétszer sehová üzletet kötni. Fordult meg, majd elegáns léptekkel kisétált a gyors étteremből. Másnap Ági elhozta otthonról a jó minőségű fényképezőgépét, amivel egész közel lehetett hozni az utca másik oldalán lévő babakocsit a benne ülő kislányal. A harmincadik fotó úgy nézett ki, hogy elég jól sikerült. A hátteret majd megcsinálom otthon. Van egy jó programja a nagyobbik fiamnak, ígérte a lánynak.